Вечорниці Організація вечорниць Після Миколая у селах України вже кожного вечора збиралися колись вечорниці. Спочатку сходилися дівчата, пізніше з'являлися хлопці. У будні дні на вечорницях дівчата бувало працюють, придуть починки, шиють срочки або вишивають рушники собі на придане. Хлопці ж Залицяються до дівчат, розповідають їм різну бувальщину та небелиці, співають пісень, танцюють, заважають дівчатам працювати. Вечорниці – це свороду клюк сільської молоді в Україні, де молоді люди зближаються, пізнають одне одного і як наслідок одружуються. Приміщення для вечорниць наймають, звичайно, дівчата, вони ж і платять за нього. Здебільшого це буває хата – самітньої вдовиці, солдатки або, це вже у крайньому випадку, бездітного подружжя. За хату платилося печеним хлібом, пшоном, борошном, полотном, але ніколи грішми гроші, говорили колись наші селяни, тільки шинкар бере. Звертаючись до господині хати, всі учасники вечорниць вилечали її паніматкою. Обов'язком паніматки було тримати лад на вечорницях, з цього приводу була колись і приповідка «Пані матка як сова, а очі шулітчині». Кожна частина села, а то й кожна вулиця, мала свою хату для вечорниць. Навіть на маленьких хуторах було не менше як дві хати для вечорниць, бо вважалося, що ходити на ті самі вечорниці рідним братам чи рідним сестрам не годиться». На вечорниці збиралися тільки дівчата і хлопці, а одружені чоловіки і заміжні жінки ніколи на вечорниці не ходили. Звичайно, збиралися дівчата ввечері, як тільки стемніє. Прийшовши до хати, дівчата бралися за роботу, і якийсь час працювали мовчки. Розмов було мало, хіба що одним-двома словами перекинуться. Але ось у жвавіших терпець уривається – то одна, то друга зеркне у вікно, гляне на двері, почне співати, переб'є пісню розмовою, сміхом, а потім знову всі притихнуть та ще енергійніше візьмуться за працю. Хлопці з'являються на вечорниці завжди пізніше дівчат. Підійшовши до хати, парубок, бувало, стукне кулаком у вікно і гукає. «Пугу, дівчата, до хати пустіть, бо з дороги збився». Якщо дівчата пізнають по голосу або, заглянувши у вікно, побачать, що це свій, вони відчиняють двері. Якщо ж чужий, до хати не впускають. Чужий парубок мусить чекати на дворі, поки прийдуть свої хлопці. Він може увійти до хати тільки тоді, коли свої хлопці йому дозволять. Увійшовши до хати, парубок скидає шапку і вітається до присутніх. «Добрий вечір всім у хаті!» Йому відповідають «Доброго здоров'я!» Але це в тому випадку, якщо дівчата вже не працюють. Якщо ж парубок застав дівчат за роботою, то замість привітання говорив «Боже, помогай!» Йому відповідали «Спасибі!» Якщо дівчата і хлопці йшли додому півночі з першими півнями, то це були вечорниці. Якщо ж бувало засиджувались аж до третіх півнів, то це були досвідки. Коли зійдуться хлопці, то дівчатам, звичайно, вже не до роботи. Починаються розмови про новини дня, про головніші події в селі, той помер, той оженився, той хату купив – Обговорюються найдивовижніші чутки, яких у наших селах завжди було багато А ви знаєте, у Кобилянці дівка померла, понесли ховати, а вона прокинулась і каже «Мамо, дайте води напитися» «Е, що це? Ось у потоках, щось під греблею сидить і людей лякає» Все це перемішено сміхом, дотепними жартами і піснями коли починався великий піст, вечорниці припинялися гріх. В літі вечорниць не було, їх заміняла вулиця. Небелиці. Саме тут на вечорницях виник і поширився особливий тип жартівливих народних оповідань, що відомий під назвою «небелиці». Цей тип оповідань малодосліджений, більшість наших фольклористів навіть не записувала небелиць, очевидно, вважаючи їх не вартими уваги. З українських письменників і поетів, мабуть, тільки і Степан Руданський використав небелиці у своїй жартівливій поемі Вір, не вір, а не кажи брешеш. Неувагу до небилиць з боку збирачів народньої творчості, я вважаю помилкою, бо зміст цих оповідань далеко поважніший, ніж на перший погляд, здається. Слухайте, дівчата, я вам розкажу, що колись зо мною було, та тільки цур не прибивати і брешеш не казати, а то покину розказувати. Було це ще тоді, як мого батька і на світі не було, а ми з дідом удвох на печі жили. Та ще й добре жили, на комині хліб сіяли, та було в нас п'ять курок дійних, сім півнів і зжалих. От раз дід мені дав здоровенний гріш та й каже піди на ярмарок та купи там кобилу та сокиру. Поїхав я на ярмарок, купив найбільшого солеця та в'язку бубликів, поснідав гарненько, а далі купив кобилу та сокиру, ув'язав сокиру. У роки і поїхав собі додому. Моя кобилка трюх-трюх, а моя сокира тюк-тюк, та й відрубала кобилі ногу. А я, бач, був собі хлопець недурний. Зараз зліз із кобили, взяв сокиру, зрубав, що не наїсть вищу вербу та й прив'язав її кобилі замість ноги. Сів ото я та й поїхав, їхав, їхав, і зачепилася моя верба аж за самісіньке небо. «Що тут я робити?» Поліз я по тій вербі, щоб бач її відчупити, та й виліз аж на небо. Дивлюсь, а там циган лопатою гроші віє. Я поздоровкався з ним і пішов далі. Коли слухаю, а це талень-талень, ну думаю собі, оце чорти станового несуть, достанеться і мені. Під'їжджаю ближче, дивлюсь... «Аж сам його благородіє в короні, а письмоводитель на пристяжці, а коні, бач, панами в кареті сидять». «Іду далі, дивлюся, кум Стецько, що торік помер, у казані сидить, а у тому казані смола кипить, а у Стецька ще щось з носа циплеться. Я його і питаю, «Чо це ти, куми, сюди забрався?» «Але тобі, каже, чого?» «Оце за те, що на тім світі табаку нюхав!» «Я, скоріше, у кишеню заріжок, та як подую його з неба, хай тобі кажу біс, а то й мені те буде!» Ішов я йшов, і дійшов аж до раю, а в раю річка сметани тече, понад нею дерева ростуть, а на них все гречані вареники та здорові, Попід тими деревами люди лежать, та все в білих сорочках, а чоботи добрим дьогтем понамащувані, аж тече. От як тільки який їсти захоче, зараз рот роззявить, а вареники з дерева та в сметану, а тоді просто йому в рот. Я й кажу чи не можна, пані братці, і мені і коло вас прилягти? Е, кажуть. Ти ще не вмер, іди собі додому. Ото я й пішов назад. Дійшов аж до того цигана, що гроші віє, дивлюсь. Нема моєї верби. Як же тепер з неба злізти? Випросив я у цигана полови з грошей. Та давай з неї вірьовку плести. Сплів таку довгу, що як злісити, то аж до землі дістане. І поліз по тій вірьовці. Ліз, ліз, уже до землі. Осталося гін з двоє або й троє. Де не взялася чортова рода миша, перегризла мою веревку, я як полетів, та прямо в болото, за груз тільки одну голову видно. Прилетіла дика качка, змостила на моїй голові гніздо і нанесла яєць. Дивлюсь, іде вовчище та з довгим хвостякою, і став він яєчка їсти. Я, як ухватюсь йому за хвіст, як тюкну, він рванувся, одірвав хвіст і втік. Стерчу я в болоті і горюю, коли це приходить ведмедяка, та ще з більшим хвостякою, як був вовка, і теж став яєчка їсти, я йому, як ухоплюся за хвіст, як тюкну, як свисну, він, як рванеться, та й витяг мене з болота, а то це, може би, досі там кис. Від добродія свирида до галушки я чув трохи інший варіант небилиці. Ось він. Виліз я на вербу, а верба висока. Ото я й почав ще далі лізти. Ліз, ліз. Та я ж на небо виліз. Дивлюсь, а там циган лопатою грошевіє. Я поздоровкався з ним і пішов далі своєю дорогою. Коли слухаю, аж це талень-талень. Ну, думаю собі, це чорти, станового несуть. Дасть він мені на горіхи». Під'їжджає ближче, дивлюсь, аж це сам благород'є в короні У шлеях, не простих, а золотих, та ще й загнузданий, мов жеребець. Письмоводитель на пристяжці, кумедія. А коні, бач, панами в кареті сидять, понадувалися, тільки очима лупають. Візти тобі панство, я до них по жереб'ячому це так, як добрий день по-нашому. Та й пішов собі далі. Іду, дивлюсь, кум Грицько, що торік помер у казані, сидить. А у тому казані смола кипить. Такий сморід іде, аж у носі крутить. Добрий день, кажу. Куме, як ви тут не змерзли? бо ні, каже, тут тепло, як на печі у гарячому просі. А за що ж питаюся вам кара така? За те, каже, що у панів Зеленового був. Хай йому біс, думаю. Не піду більше до панів служити, бо ще й мені таке буде. Пішов далі. Іду та йду. Дійшов до самісінького раю, а в раю річка сметани тече. Така густа сметана. Що ж, сама Дорота проситься. Над річкою дерева, замість листя, гречані вареники, пухті та свіжі, ніби тільки що з печі мати витягнули. Під тими деревами люди лежать, і як тільки котрий їсти захоче, рота роззявив, а вареник з дерева та в сметану бовть, впірнув, перевернувся, а тоді прямісінько в рот, тільки встигай жувати. Ось, думаю, життя. Оце, мабуть, той сіцілізм, що про нього скубенти з міста говорили. Вишив і собі до них пристати. Підходжу до крайнього. Таке Розпаслося, що й дихати йому важко. Питаюся, чи не можна, пане, брати, і мені коло вас тут прилягти? А він глупочим, та й каже, а ти хто такий? Твій батько чим займався? Та, звісно, кажу, хлібороб, а він як визверіться на мене. і геть звідси, тут самі нероби лежать. Полтавський-Соцький у близькому зв'язку з небилицями стоять цікаві, теж жартівливі народні пісні, що відомі під назвою «Полтавський соцький». Таких пісень на Україні колись не так давно можна було почути багато, співали порубки на всіх вечорницях. З'явилися ці пісні на Україні тоді, коли наші грамотії пропагували ідею раю на землі. Народ висміював їхні ідеї і в небилицях, і в піснях. Найпопулярніша пісня цього типу була Коли б я був Полтавський Соцький. Як більшість народних творів, ця пісня має багато варіантів, майже кожний повіт, а може й кожне село, співали свого Полтавського соцького. На жаль, ми не маємо багато записів цієї пісні, нижче друкуємо лише два варіанти, з яких перший записаний у самій Полтаві, а другий південний у місті Вознесенськ на Одещині. Коли б я був полтавський-соцький, багато б детього зробив. Зробив би так, щоб жилося всім людям добре. Напримір, поставив би я скрізь дерева з медових пряників самих і ніжки з холодцю свинячим, щоб з чесником росли на них. Замість лози росли б ковбаси, а листя все було б млинці, земля була б самої каші. Та з добрих свіжих потрохів У Чорнім морі запіканка Стривуха б у річках текла В Дунай б не пустив слив'янки А дно зробив би я із скла Ставки б сметаною стояли З з салом береги В ставках вареники б стерчали Товсті гарячі і пухкі Усі криниці з добрим квасом Та й на печі, щоб не ходить щоб чоловік з похмілля часом міг до безтями його пить. Одежи вже було б не треба, панам не треба кунтушів, ходили б, як святі по небі, в одних сорочках без штанів. Усі жінки і молодиці, і знову дівчатками були б, тонкі, високі, блідолиці, погані в світі не жили б. А ми б сиділи та гойдались, мов діти в люльці вночі, спокійно б раю дожидались, задерши ноги на печі. Ну, годі, треба б замовчати, щоб хто ще шиї не набив. Коли б я був полтавський соцький, усе б до чиста це зробив. Примітка записав у Коломацькій у Полтаві. Імовірно, у році 1940-му. Коли б я був Полтавський-Соцький, багато б чого зробив. Пампушки жирні сметані, плачинди б з кабаком я їв. Насадив би всякої деревини з медових пряників самих, а сливи падали б з неба, ніхто тоді не їв би їх. У Чорнім морі запіканка, Дніпро давав би нам вино, Дунай приносив би нам пиво, Горілка, де-неде була б. Краниці були б з добрим квасом, Таким, щоб в носі закрутив, Щоб чоловік з похмілля часом Аж до впаду його пив. Усі жінки й молодиці, І знов дівчатами були б, Чорняві, гарні, круглолиці, Не наче у полі ягідки. Людям одежі, «Вже не треба, панам не треба кунтушів. Ходили б, як святі по небі, і без сорочки, і без штанів. Коли б не був полтавський-соцький, багато б дечого зробив. Та прощавайте, добрі хлопці, щоб хто буть шиї не набив». Записано у місті Вознесенськ у році 1939 Примітка плачинда «Печений пиріг у вигляді коржа». «Начений кабаком» – плачин да улюблена страва селян Південної України, ймовірно, запозичення від сусідніх Молдаван. Грав карти. Інколи, це вже у пізніші часи, хлопці грали на вечорницях у карти. Але це були, як сказав Свирид Галушка, чот з хлопці на чорз вечорницях. Та все ж таки траплялося – Гра у карти колись на Україні вважалася грішним ділом, а тому народні оповідання про цю гру приймали вигляд легенд з релігійними мотивами. Якось. Юда зрадив Христа тому, що любив грати у карти. Одного разу йде Юда пізно ввечері по вулиці, бачить крізь вікно. Жиди сидять у хаті і грають у карти. Юда зупинився, став та дивиться, а ті... Почали сперечатися, кричати, лаятись, помітивши стороннього чоловіка під вікно. Вибігли з хати, схопили його і почали допитувати, хто він такий та чому дивиться у вікно. А він і каже їм, що він Юда, ученик Христа, а зупинився подивитися тому, що й сам любить грати у карти. жеди почули від Юди, що він любить карти, то й догадалися, що він любить і гроші, запропонували йому 30 срібренників, щоб видав їм Ісуса Христа. Юда згодився, бо перед тим, програв усі гроші і думав відігратися тими срібренниками. Записано у 1945 році від Ольги Д, що походить із Харківщини. Отже, як бачимо, і досвідки, і вечорниця – це традиційна форма організації молоді у побутових умовах українського села. Здавна відомо, що найкраща народна музика, танці, народні пісні, перекази, легенди, жартівливі оповідання, приповідки, прислів'я, загадки та інші види народної творчості великою мірою виникали саме тут, на досвідках та вечорницях.